Hidrogen, azot, și... <coughs> bon. benzene, metil, propil, Hidrogen, azot și... Clor Bravo! Toluien, izopropil, butenă Hidrogen, azot și... Clor. Aha! Se contopesc într-o reacție ciudată Și chiar de explozii explozi câteodată Sunt totuși hidrogen azot și hidrogen azot și hidrogen azot și... Uh, clor? Menon! Flori!